ادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد حق الجهاد حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والى آل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد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 Lësë Allahun subhanahu wa ta'ala Që këta ditë të Ramazani që i kemi kalu Allahu gjitha lutjet Ibadetet namazet Ledzimin e Kur'anit Allahu inshallah na pranan Lësë Allahun subhanahu wa ta'ala Për ditët që i kanë gel Allahu të nëjep shnet Të nëjep vëllnet Dhe të i kalem ashtu si kur që i danë aj Lësë Allahun subhanahu wa ta'ala që këtë me gjlisë Allahu të abanë prej me gjliseve të dijes, të abanë prej me gjliseve të gjennetit, të abanë prej me gjliseve të kajret, që mësojnë fejnë e Allahut, praktikojnë fejnë e Allahut, dhe vdesin në razitë Allahut dhe të hinë gjennetin e Allahut, ashtu si kur që ka premtu për njerëzit e mirë, Allahu subhanahu wa ta'ala. Amin. Falënderimet dhe lavdimet e plota i takojnë vetëm Rabbul Alaminit. Atë ne e falenderojmë dhe vetëm prej tij ne ndihmë kërkojmë. Kurse salavatet e përzëmërta dhe selamet më të bukura ja dërgojmë i mësuesit më të madh të këtij diniti, madhashtar diniti Islam Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Vllaznë me vërtetë Kër jemi në këtë muaj, na e kemi shëndrunë këtë muaj, muaj të dijes. Thuaj se edhe muaj i dijes është kjo, shkaku se i apim një rëndësi dveçantat ligeratave, që muslimant i kina gjetë, bërem këtë muaj të ju amësojmë fejnë e Allahut. A thua val pëse? Sepse dhe kur vlazni, muslimant kanë pas një hori për dinin e Allahut, Qdo musliman për para i kanë ditë sharte dhe shurut, ku prishet veja dhe kundreqet, qka do të thote farës, qka do të thote uajjib, qka do të thote sunet, qka do të thote me kru, qka do të thote haram. Kjo në ka qenë problem të popit më parë, generatet e para, por problemi ka lindë kër musliman e kanë haru dinin e Allahot, kër musliman nuk njohin dinin e Allahot përve të sepak, përvecë ato që i ka mëshëru Allahu, varat musliman janë të shumëta, me shku sotë një doktor i zemrës, thotë vallahi zemrën e paske në rezik, me shku të doktori i veshave, thotën vallahi veshën e paske në rezik, tholi për islamin, me artë një ogjë dhe ankohesh, ankesët për një musliman janë të shumëta, varat janë të shumëta, a thu valë, ku du të fillojmë në ati shurimë, Ato varratet tona. Çka do, çardoze duhet më marr edhe më ushiru? Për atë vllaj dashur musliman, na do t'i japim rancin i hadithit pejgamberit alayhis salatu was salam, në hadith që na mëson dy savrtyte të larta, dy sa se ende të mëdhaja, nëse një musliman i merr i mëson këto gjëna dhe i ftin praktik dijesë at çka e, e përmend ky hadith është shumë i madhë Shpërblimit e Allah është i madhë Hadithi vi janë kështu Trasme tan Abdullah ibn Malik Trasme tan edhe Bihurera rrët djelan Se pejgamberi Alehi salatu vë selam këthon Afshis selam Wa atë imit taam Wa salil arham Wa kumbi lejli Wa nasu njëham Të dhullu lë gjennë të biselam Ua dhullu lë gjennë të biselam Dë thote ka dy trasmetime Në trasmetim është nga një sahabi indëruar Abdullah ibn Malik Abdullah ibn Malik ishte djetar i qifutve dhe kur I cili imsojke qifutët përfen e tyre Ka qenë majndershmin mesin e tyre Dhe ka qenë më i pasuri me dituri Dhe imsojke jehudit dhe keshin best lart Por kishtë një huri rëstoratit dhe historis për para shumë Dhe kishtë një huri se pejgambert e Allahut për para Kanë ditë diçka qka nuk kanë ditën Askush përveç se pejgamberve të Allahut E në dit ju afru qiki Abdullah ibn Malik Ju afru pejgamberit alihis salatu e selam Edhe i tha Ja Muhammed Sallallahu aleyhu a sellem Sot du të pysu në trepytje ti Sot nëse ti i përgjigjës këtyre trepytjeve Ka me vërtetu se ti i pegamberi Allahut Tha urna Cilat janë të pytje Tha më trego mu se Cila shenë për shenjave të mdajat kiametit ka me dalë prej toke së pari her Tha pytje e dytë Sa tragamti mu kur i gjan mia, foshnja familjes babës edhe kur i gjan familjes nanës. Sa tjëtra pirçën e tretë çka do të hahet s'parë han në xhenet edhe më shumë ti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasalam heshti dhe erjibrili alayhi salam sa iska ditën kush e ka mësuar pejgamberin alayhi salatu wasalam? E ka mësuar i dërguar i Allahut që ka qenë dërmjëtsuës në mesë Allah dhe pegamerit që e ka shpal vahjin dhe ardhe i tha Ja Rasul Allah, tregoj këti njëriut se shenja e ma dhe e kiametit së pari her që ka medal është një zjarë që ka medal prej jemenit kanë me u tutun krejt Saudia dhe kanë me u shpërngull prej tutës krejt në sham Thaj folet vërtetën këtë din vallahi tha vetë pejgamberët tha po kur i gjan fëmia familjes burrit ose familjes gruas tha tas xhibril alayhi salam tregoj se ka ush një vend mitrën e nanës nëse uji i burrit mrinte ai vendi para të nanës thotë i gjan familjes burrit në smrinui parat babës i gjithë familjes babës ta vallahi ta kit vetëm pejgamberi te allahut e din pejgamberi sallallahu alajhi wasalam ska qen doktor dhe eho ti kshyre preciz se kush kujti gjon po xibril alajhi salam japruni prej krijuësit ai i cili ka kriju njeriu prej ni pikujit e din se fulani i ri ti nuk u ka martu kur do te martohet a do te ket fëmijë A nuk do të ketë A do të ketë gjem Apo do të ketë qika E dhe na do të ketë gjem edhe qika Apo Zdakit e fat hyç të mërtruhet Këtë vetë më rabullal e mini Dhe rabullal e mini edin Se kë njeri Qarëf mi e dakit dhe kuj digjane I tha pegamberi Saralari se në përgjigjen Tha përgjigjen e tret Tha përgjigjen e tret Tha Së pari herë që dhëtë hatë prej hajeve në gjëndet është mëlqia e peshkit balenave Tha dhe më shumë të që dhëtë hatë atje Mushkrit e balenave Tha vetëm e folef të vërtetën Dhe kë që i fut i menqër E pranaj islamin tha La ilaha illallah Muhammed e Rasulullah Dëshmaj, deklaraj Se vetë të më rabbul alemini u zot i botrave Dhe saj e meriton adhurimin me hak Dhe se ti e pejgamberi Allahut Kure tha fjallën dhe dëshmis Ju aferuaj tha ja Rasul Allah Të pranoj tash për pejgamber të zotit Tha mësëm diçkat i mu Pejgamberi Allahut jam sëj që kitë hadis që djush pjega juve sat Tha efshis selam për hape selamin Për hape selamin Lajdashër Selamin Që është e muslimant sëtë Vetëm të dysa haqinir Edhe vetëm të dysa fetar Kam betë selami Për jamberi alihis salatu e selam Naka tregu dhe naka thonë Nuk ka besu Prejus dhe kush Deri sa ju muslimant Nuk dohi një një një tjetrin Nuk e doni Edhe pëse së ben muhabet për em të adush Edhe pse është larkë Berem të adush Si na e për një shemë bëllot Qaj që është një gjeri atje A që e që është në Afganistan A që e që është në Palestini A që e ku tjetë në fundin e botës Pse është musliman Në ato i dojmë se janë vleznit tonë musliman I dojmë dhe bëjmë dua për ato Allahut të ndihman ato Allahut të mbran ato Allahut të bashkan me ato në gjennet Bashk me pejgamberet Bashk me dëshmorot Bashk me njerëzit e mirë Duj muslimant Duj edhe ta muslimant që janë gjami që këtu Dhe jashtë ta gjami dhe ato që janë rrug Që e kanë emnin muslimant Duj edhe ta Pa për me u desht Tha Wallaj s'ka besu prej ushtë dhe kusht Dere sa nuk e doni një një një qetërin Tha doni t'ju jap një ilach A doni t'ju jap unë një sand Nëse ju e përdorni në mesin e juj Dhe të Allahu dhe t'jo shton dashurin Tha kësi ja rasurot Qish jo në msa ka thon Ip në selam Allahu e shton dashurin Me një saf Wallah jemi Me një logje jemi Me një namaz Palmi Një zat e kemi Një pejgamber Një kina bota bi Prej ti në i marim kshilat Një një qetrit nuk folmi Selam nuk japmi A nuk kush mbara muslimen? Pa, a i tili nuk jep selam, dine se nihër ka humshum sevapë. Përgëmërë sallallahu aleyhi ve sallam tha, kush i jep selam i pari, es-salamu aleykum, tha i ka dhe të sevapët e Allahu subhanahu wa ta'ala, tha nëse thudë, wa rahmetullah, i ka nizët sevapët e Rabbul Alemini, Nëse është të në wabarakatuhu, i ka të redhet se vape, i humbe këta se vape nëse të iskenis. Pa nëse ajtë të ista merë selamin, të regoj se i e maj më shirë shumë, të regoj se i e gjemati pejgamberit, të regoj se Allahu gjëllëshanu u ka thonë, Muhammed i është pejgamberi Allahut, ata që janë me pejgamberin Allahut, a jini me pejgamberin ju? tha janë të ashtë për mdaj jo besimtarve, kur i venë ralla, tha janë të më shirëshëm dha i vdyre, janë të më shirëshëm i parje zjadurën, i parje pë selam, se e dhirën të sine selamit, që mështë të përdorëmi selamin vlajdaqër, selami është një emër për emërëve të Allahut, e përmendim Allahun subhanëve të ala, sahabët, Sahabët vëllahi E kanë përdor selamin Kur kanë heç në rrug I ka daj dhe druni Kur u kanë taku E kanë përdor E salamu alaikum Vë alaikum selam Vetëm e vetëm të përmendin Allahun subhanu vëtë halat Vetëm e vetëm të i marin dhe të sevape Këta salam e leqimat Këta zdin qetërve selam dishin E përmendi Allahun më spakti Këta zdisin qetërve selam dishin Pasë Allahun për shëndetja e gjennetit, për shëndetja me lacheve, me lacheve kërë dhëtë him gjennet, ka thonë, parëse me hi, salamun alejkum tibëtum fedkhuluha khalidin, për shëndetja dhe më shira Allahut qëftë mbi ju, hinin gjennetet Allahut, ati dhëtë jeni për gjithmonë, Allahun në bafë gjennetli, insha Allah. Allah në bëf për e atyri që përdorim selamin, përdorim dë njohë, përdorim selamin, dit ki ametit kërdo të takonave pejgamen, përdorim selamin, me melasjet të deraj gjenetit, përdorim selamin, kur dhëtë him gjennetin mesin ton, për dorim selamin, kur dhëtë takonat Allahu, ditën e gjëmos, mëse në shkalloni selamin vlasni, për dor nja, shtu e dëshuria, po hujë i pari, edhe atë që ti të ka idhnu, shtri e dorën e selamin, shtri e dorën e paches, tregoj se ti e musliman. Në gjatë e thujse Unë e du për hirtë Allah wa As-salamu alaikum Kërti ja, apës salam Ska të qajra që ajtë pajthohet Sepë të pejgamberi sara lori sara më ka dhonë garans Shtohet dashuria Kjo është e këshila e parë e hadithit Këshila e dyt Wa atë ajmit taam Dhe dhe jepni të hajnë Vlaj dashër musliman Jepni njërzme të hajnë Këtë në hadith se ka përmend për fukarat ose për zotnit, se hadithi fiksusht, parë unë e kisha me thonë. Ato që në kam su feja, nuk është një hadith për këtë tematik, parë tash jemi në muajnë e Ramazanit, jep një thaj një iftar e muslimanve, një iftar vëllaj me e thonë, shumë iftar e një në gjënët Allah të i ka me dë thonë, një iftar ti që e pregaditën për musafirin të tëndë, që dam të nderysh një musafir Allahu si musafir ka me të nderun gjenetin e tina ipnit hajnë por jemi në konë e dasmave jemi në konë e sunetimeve jemi në konë edhe manifestimeve por mos e ktej kaloni vlazni hargjime e mos boni për katë e katë nëse ti dasmë në kebo plan që ta bësh me 1500 eurë në restoranë Edhe 1.500 eur një pevaqicës, apo dhe ku një tjetër, shpenzaj që ata 1.500 eur për pevaqicën Edhe qa që fukarat vë në mesin tante, të antë të hajnë një darë këte sofra jote Vëllohi, qëfar bukurie ka një sofrë që i shtrohet, i thirëmi vetëm zëtnit, i thirëmi vetëm ata që i kanë past vetëm ata që kanë dër, jo vallai, thirrë dha ata që janë të dobët, edhe ai që liq, edhe ai që s'ka, mos pakti sofrën tonë të jetë edhe në fukara. Pejgamberi sallallahu alaihi wasalam i ka nxit sahabët, e ka pasur në vend e ka quajtur oda e fukarave. Në gjithë me gjamine pejga meri sallallallis në rëmë Por gjdo dit i kanë zi sahabët Që që ata fukarat që janë aty të jo japin Tojnë, ja vetëm fukarave Në ku se vapë vetëm fukarave Po për me ushtu dashuri ja la ma shumë Thirat që qi... Ti nuk u danë shumë Thire farëfisnin Se më njëherë dhëtë mërin të hadithi Më pash Thire dhe jepit hajnë Që të hishën këtë hadith Që pega mbejrë salalali sërem Ka garantu vëlloj vërtytet mëdhaja Tha aj i cili jep të hajnë Thë të këshiloj që të japë është njerëzve Në darës më në tonë dhe masele pa pa Së pas pakti një fukora apo dy Sunetimin e gjallit dhe një pitantë Mosele pa e thire dhe dhe një fukara Dhe kret manifestimet laj dashur Se kështu e këna që rabbul aleminin Dhe në sofrën ton dhe tiftarit Që shumë sevap i madh Ip një të hanë vëllaj Se vetëm Allahu di sa pagun për ata Dëfishohën sevapet në Ramazan Wasalil Erham Kshila e tret Tha mba një lidhjën farefisnore Çar lidhja farafisnore, sot baba me birin nuk fol. Çar lidhja farafisnore, vlla me vlla nuk fol. Çar lidhja farafisnore, ka hall, ka teze, ka daj, ka mijh, një vjet i harria çel derën as ia çel. Smohet vdes, e mervesh mësi ka deka ka qen smutos ka qen. Mbani lidhje farafisnore. Bonë Sprahim musliman. Dita e gjumos Dita e lirë E falë gjumon Bismillah Për hirtë Allahut filanin dhe a vizita i satë Pes minuta Bismillah Filani ushtë pakismut, pa qef Në blenë një sëk Edhe dilë pijamie Dhe bërë në një jetin O Allahi vetëm Allahut disa të pagun Gjdo hap që e ban Allahut qaq Se va pët i shkrun Gjdo hap që e ban Për vizitin Allahu جل شانه çajuna e tishlim dhe dinëse kush e kput lidhjen farafisnore, lidhjen e gjakut, Allahu e kput bi rahmetit të vet. Këtë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tash, voj dashur, na pse kalzojmë ders këtu? Kalzojmë që ta ndryshim gjendjen tonë. Pi tash bën në jetë kur dalish pi xhamia, që e ta bësh në jetën të çkush të dekush. Për hirt Allahut ti vizit ta bësh. Se vontet janë të mëdha. Një vot një herë ka një njon, njëni ta vizitosh për hirt Allahut. Ka shku një person për hirt Allahut ta viziton dekanin në hadith që ka ardhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tha tushku, rrugit, të shku i paraqitet një njerë i në rrugë thotë ja fulan ku jeni? Thotë ja mini te fulani. Thot a mos ke interes piatina. Jo, thot e dua për hir të Allahut. Do t'ja baj një vizitë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thot a mos ke interes, edhe ne. Thot jo, ja, për hir të Allahut e baj kët. Tham kaqu Allahu na jamë laçën në formën e njeriu. T'tap myzda se Allahu dëshiron vetën të ka kapluh rahmeti Allahut ty. Tin rahmetin e Allahut. Vullai dashur musliman, mos i kputni lidhjet. Po vizitohin një një qetrin Vizitohin edhe i qësut vizitan Tha vallaj migja jem E ka idhnu babëm pa babam ka dek E në suni shkaj ati Migja me babëm kanë qenë vlaznit Vlaznit Banë va ki idhnohen Ti e ki e migj Hak farz ta vizitush Sa prej muslimanve nuk folin me migjalart e vet Sa prej muslimanve nuk folin me dejallart e vet Sa prej muslimanëve kanë harru derën ku e ka tezia e vet, e kanë harru ku e ka halla e vet. Nuk i dinë edhe gjendjen si e kanë. Nuk ndihmohen. Vizitat janë vullai dashur, çit shkojmë na atje, ti çajm dërtet edhe hallat. Nëse kemi mundsi dhe fuqi ti ndihmojmë ti ndihmojmë njëri tjetrin. Një një Kush e ndihmon, Allahu do ta ndihmojë ditën e Kiametit. Por mos kputmi për e lidhjeve që të putë mi pi rahmetit Allah subhana wa ta'ala. Pegamberi sallallahu alai sallam vajdaj të u i këshullu, Abdullah ibn Malikin edhe e bi hurajran, tha, Wa kumbi lejli wa nasu bni jam, që natën o musliman dhe fal namaz, kur nerëzit flenë, Allah, pegambert e zotit e kanë pas farz namazin e natës, Në na namazin farz nuk e falmi Ramazani vjen Jemi bo musliman sezonal Vjen e Ramazani Pim barës dhe vim të ravi Të ravi e o sunet Sa bajin hytë se fal Subhanallah Në që këtë fulmi të sh Atë fulmi për farz e të peskot namazit Atë fulmi për namazin e natës që u ka harruë në mesin tonë Allah i shumë pak përdoret kjo namaz Nuk ka namaz më të vlefshme Të Allahu pas farzëve Se sa namazin i natës Pegamberi sallallahu aleyhi sallam Ka fal namaz natë Një të tretën e natës gjithëher Dë një her denier gjysën e natës Dë tretë, një tretën e ka fal Gjithë natë nuk ka falë Ku jemi na pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çi është pejgamberi? I dërguar mi Allahut, i mbrojtur nga gjunahet, i garantuaru jannet, i përsosur dhe i mbrojtur u fal këtë natën. Ku jemi na? Çfarë djsonoj kemi na? Gjënat tona na kanë kaplu. Tha Hoxh, tha wallahi kur vim xhamin dëgjojmë llafe të mira, po ato llafet çka është nga Kur'ani e Suneti të mira janë? Nuk janë të kësi, o vlajdojshër Aman zemër nuk hinë Zemër nuk hinë Sa i që i kalzonë se kurune u gjënaqar E a i që i ngonë Zemërën nëndyt me gjënaha Por që atë nuk banë tesirë Emi me gjënajët shumëta A tërës vlajdojshër Boni i badet Falinatën kër njerëzit flenë Kër njerëzit flenë Jamë në Ramazan Sa në Ramazan krejtë alhamdu lila po falmi Por falmi Tha të falim të treqat, hë gjati falim nizet treqat. Falit 8 e fali 20 e falit 30. Falet si kur që duhet falet. Falë natën. Falë natën që ta knoqë Shrabbullah Liminin. Falë natën që allohut kënoqët me ty se kush e ban këtë. Dhi e se ka bor një punë matë madhët e Allahu subhanuhetala. Ka thonën pejgamberi Saladharis ram. Thët mos mi ngit një Njerëzit e mirë, e vliat e mi Thoët se kush mangët një e vliat timin Një njerit mirë timin E vliat, ajë që flëtëran është? Ja, ajë që rinë majt gjilponës? Ja, ajë që miret me madjia? Ja, ajë ja. aj që e mboj ka shkupin më shqifite? Ja, ajë që iskon të te që e mendojnë se a të ka e vliat Rena janë këta Si janë këta e vliat E vlija janë atë të cilët Pënën farzë dhe sunet Pënën më stahab I nërguen me krujit edhe haramit Kanë friga Allahun Qikta janë e vlija E kur kush nuk e din se kush është e vlija Edhe aj vet nuk mund të adine Por dashamirë të zotit janë qikta Thotë mas më ngitni një dashamirë timin Se kush të angetni dashamirë timin I kam shpallu në luft ati Thotë gjdo njeri Të una E vlija Afruhet me farze Dhe ma shumë ti njeriu Him dashiren time dhe në dashurin time E shtoj dashurin dhe ti Nësa aj miret me na file E nëse si do mos namazin e natës E nëse ti falë namaznate gjithëher Atëherë shqyqimi jatë është mbrojën nga anë Allahut Të gjimi jatë është mbrojën nga anë Allahut Hecima jote është mbrojën nga Allahut Allahut dënë ty Shqyqimi jatë Dhe ti e imbrojten e që kjo është e vlija Allahu në boftë prej atyre Për atë lazni Falni natën Se vetëm të njerëzit e devatshëm Eksiston kësifat Të njerëzit e prishën Gjunachar Së mundet fali namaznate Allahu në boftë të mundshëm që të falmi Anë Ramazan si domas Men kamë Ramazan e imanën Vahti sabëa Kufirë lehu ma të këtëmim dhe mbi Përgambere alihi salatu vë selam Këtën Kushtohet natën Në Ramazan Dhe falën natën Thë duke qenë i binder Në Allahu subhanu vë ta'ala Me i mandë plot Duke me ndu se Allah ka me është përbli Ka me ja falë Allahu gjunahet Sa ka bërë për para Allahu në falë gjunahet E falën i të ravin Po që kjo është namazin atës Të ravin fal njën gadal Se jini para Allahut Si kur që e ka fal pegamberi sallallahu alai sram Si e falke i ajshe Pegamberi namazin Tha vallahi hadithin Bukhari Nga ajshe radjelana Tha vallahi pegamberi sallallahu alai sram As në Ramazan As jashtë Ramazanin Nuk i ka fal ma te përse këtë të reqat Tha kur hi ke namaz Tha të, të katë reqati falke Tha të es gjatë ke atë shumë Deri sa komë, komët e ti na jo ajnëshin Tha is gjatë ka atë shumë, deri sa komët e tina jo anëshin. Tha kur shkojke në rëquë, rrike në rëquë për afërësistë, deri sa ka rritin kë jamë, subhanallah. Kur shkojke në seshde, rrike në seshde, deri sa për afërësistë, sa bojke rëquën, ku jemi në për pegamerët. Tha dha selami, thashja rësullullah, pëse ti vepron kështu, Allah ust ka garantu me gjenet, azban të jenë falemenderu e zndaj Allahut a nuk është mirë të falemenderu e azotin që mboni pejgambar që mba ka garantu që netin që mboni musliman në ka bë musliman irhamdulillah azban me qenë falemenderu e zotit me namaz po vallahi wa salli i billeili wa nasu nijam thot dhe falu natën kër njerëzit flenë si damas pjesën e fundit natës Një të tretën e fundit natës Nëse e bandë të këtë Ti e prej njerëzeve të mirë Ti e prej njerëzeve të mëdhej Ti e prej njerëzeve të agvali Aman kur kuj më si thui se jam ma i mirë se ti Se si jam ma i mirë nëse i thui Si jam ma i mirë Kushtë thëtu ne jam e vliat Jam i mirë, jam ma i mirë se ky Nuk e dhima ty Punët ka zëna i e i mira i kesh Aman le që Allah u gjekojnë e për ty Ba pun të mira veç om Allah u leta din Edhe Pas taj pegamberi sallallahu alai sallam Tha kushe përhap selamin Kushe ju jep njërzve me hong Kushe mban farefisnin fare Dhe lidhjet farefisnore Dhe falet natën Tha të dhullull gjennet e biselam Shpërblimi ati Öse ka me hin gjennet Me paq Pa penges Nëse i punan këtë pun Pa penges gjennetin Allahut Lëzni boni punë të mira Si dë mësë Ramazan shtoni Se të është difishohen se vapet Nëse punën të punë të mira E falë namazin gjami Nuk i lënë namazet para namazit sunetet Bas namazit sunetet Falë namaz duaja Falë namaz topës dhe istikëfarit Falë namaz të spiut Falë namaz nëte dhe falë në masë të ravije, falë në namazën e vitrit, banë i dhikër shumë, le dzonë Kur'an, nëse ti imba lidhët farefisnore, di nëse në kitë Ramazan, shtuhen se vapet, shpridzone rastin, shpridzone Ramazanin, se a do të atakujmë më kitë Ramazan, apo jo nuk e di. Allahun në bafë prej atyre. Lësë Allahun subahana vë tala, ta që të nashtan imanin zemra tona, të ti lidhë zemra tona, si kur në trupë, Ta dujmë njërin tjetrin me dashurinë, të lavdërumi para Allahut dhe të mburmi para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ditën e Kiametit. Amin. Le sallallahu alajhi wasallam, që të na bën prej atyre që falim namaznatë, të na bën prej atyre që i japim njerëve, mos u bëni koprac, mos u bëni koprac vllaznë, se kush bëhet koprac, kopracat Zoti nuk i dhan. Çfarë çka e kijeti? Doa tre pjes pasurinë. Një pjesë e pelila fillah, e për njerëzve të tij. E për së vallahu, jep ki në dë nëtë nëtë nëherët. Këtë e ka të regu pegamberës sërë Allah lësërë Allahu në bëfë për e atyre Allahu në bëfë për e atyre Që pënajm dhe mësojm me fene Allah E pënajm fene Allah Ashtu si kur që në kamzu Dhe vdesim ashtu si kur që danzoti Dhe në gjalmi ashtu si kur që danzoti Dhe him gjennetin atina Ashtu si kur që ka për e gadit Allahu subhanë vëtala për njerëzit e mirë Si kur ka thonë pegamberës sërë Allah lësërëm O itë tuli i badi salihina Ma Kalbi Bashar, ka thonë, kam pregatit për njerëzit e mirë, që ka syni ati, kur njëherë nuk ka pa, vesja ati, kur njëherë nuk kanë dëgju, dhe mendja ati, kur njëherë nuk i ka shku, Allahu në bëftë mundësum, wa kulu kauli hadha, wa staufirullahi li, wa lakum, wa alhamdulillahi, rabbil alamin.